Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönt, hallgatók, a Bányai Géza vagyok, Miklós Jendrés Kolonzsiak Gábor ül itt ismét, és egy olyan beszélgetés szeretnénk folytatni, hogy Bögyen Gábor nem volt részes, illetve részes volt csak jóval előbb, de Miklós Endrével a múlt alkalommal körüljártuk a témát, tehát kevesebbet beszéltünk arról, hogy mi ennek a nagyvárosnak a problémája, sokkal inkább arról beszéltünk, hogy mi annak a tudatosságnak vagy szellemiségnek a gondja, vagy problémája, ami ilyenné teszi a világunkat, és ennek tüneteként a városunkat is. Úgyhogy én szeretném, hogyha a beszélgetést ebben a ö, ö, irányba folytatnánk valamiképpen, aztán bizonyára fogunk érinteni konkrét dolgokat is. Legutóbb még a népfőiskolai mozgalomról is beszéltünk, hisz nagyon fontos az, hogy azok a dolgok, amikről beszélünk, azok ö, a laikus ember számára is hozzáférhetőek legyenek, és ezt bizony nemhogy általános iskolai rendszerben, hanem még az egyetemen is alig-alig tanítják. Különösen ami az urbanisztikát illeti Magyarországon. Ugye ez egy olyan nem túlzottan pártolt táj, legalábbis, ahogy ezt eddig megértettük azoktól, akik ezt tanítják néhány Magyarországon. Hát a urbanisztikával kapcsolatosan eszembe jut egy régi-régi mondás, amit annó 1950-ben Nájtól Gerőernő mondott, hogy a világon csak egyetlen urbanista tervező van, és az Stálin elvtárs. Na most következő, ha ennek a mélyre nézünk, akkor azt kell mondjam, hogy az adott rendszeren belül a Gerő Ernőnek teljes mértékben igaza volt tudnék, arról van szó, hogy ez a dolog az urbanisztika, vagy a, a, a területi tervezés általában. Ez egy útnevezett interdisziplő. ez azt jelenti, hogy egybehangolni kell mindenféle dolgokat, egymástól eltérő blogok között az összhangot megtalni. minden egyéb. Na most ez a rendszer ez úgy működött, hogy, hogy felosztotta a világot logikai jelvek alapján, tudom én, a tennivalók között van közlekedés, van házépítés, van vízellátás, mindegyik megvan a maga gazdája, mindegyik kap egy szabályzatot, hogy mit kell neki csinálni, és hogy ezek, ezekről összhang legyen, azt valakinek biztosítania kell. Na most ez a parancsuralmi rendszer olyan, hogy egyetlen valakinek van csak joga, hogy ezt az összhangot megteremtse, és adott esetben a, a néhezett generaliszimusza az, akinek erre jogi hitványa volt. Tehát azt kell mondanom, hogy ilyen értelemben teljesen értelmes és értelmes. ez Más kérdés, hogy, hogy mi a véleményünk erről a rendszerről végül is, meg hogy a, a, a haté milyen problémák merülnek föl, mert hiszen végül is a Kommunista rendszer abba bukott bele, hogy nem volt elég hatékony, pontosabban ez módon pazarról volt eltüntette az erőforrásokat, azt végül ö, ö, már nem ment tovább, Na, nem akarok viccet mesélni evel kapcsolatban, de mindesetre ö, így ért véget a, a dolog. azonban nem egészen ért véget mint látható, mert ez a mentalitás ez egy megtöltősen szívosan továbbél és ö, hát most már nem egy ember van aki a össhangolásnak a összhangolás, Ittmányait szeretné magához kaparintani, hanem, hanem dolgok kicsit másképpen működik. De minden esetre úgy látszik, hogy ez változatlan, az, hogy valaki megpróbáljon szakmailag összhangot teremteni, vizsgálódni, javaslatokat tenni. Azt hiszem, hogy ma épp oly kevéssé fogadható el, mint a kommunizmusnak a klasszikus idejébe történt. Hát nagyon Én úgy fest, hogy ma, nem az ököl ereje, hanem inkább a a vastagsága dönti el, hogy ha történik valami, akkor annak meg kell történnie. Hát igen, ahogy a, a, a, a néhai szabadságkösünk Pongrácz Gergely mondta egy alkalommal, a tankok helyett a bankok uralkodnak. De hát a dolog bizonyos fog még rosszabb is, mert a tankokkal kapcsolatban még van lehetőség Molotov koktél, vagy nem tudom de a bankokkal kapcsolatban eddig senki se tud kitalálni semmi okos dolgot. Illetőleg hát volt, aki ki tudott találni állítólag egy... egy Argentin, Argentinába került német közgazdásznak, Szilvió Gezelnek volt egy pénzügyi rendszere, amit Argentinában a, a múlt századnak a 20-as évében megpróbált bevezetni is. Állítólag rendkívül hatékony volt és csudál felendítette volna a gazdaságot, csak hogy a vangok fölismerték, hogy a bőrükre megy a játék, és kitörték az egész kísérletnek a nyakát egy pillanattal. Tehát mindesetre a világ jelenlegi törvények szerint ők az urak. Na most, ami a várost, és értelme magát az építészetet életi, a mindig is tettenélhető volt az a lafinitás, a vonzódás, a hatalomhoz. Szükségszerű ez, hiszen a építészet, ugye, mint az egyik szabad művészet, az egyik kézművészet, a szobrászat és a festészet mellett, és sokan elkövet elfelejtik, hogy ez így van, vagy így kéne, hogy legyen, ez, ez igaz, hogy ez fennáll. Csak éppen óriási különbség, hogy még ez egy festő nyugodtan megfestheti a maga azt nem kicsit bonyolultabb a helyzet, mert ott a saját szájára inkább csak kispakszikákat csinálhat, köztéri már nem. Tehát ott már megjelenik egy ilyen aspektus, hogy, hogy ezért nem állt, hogy <coughs> jobban van a hatalommal. Építész meg a saját zsebére És legkevésbé tud az, az, erről van szó, szó, az föl sem mm. merülhet az, mm -hmm. hogy bármi érdemi dolgot csináljon mm -hmm. annélkül, hogy valamilyen hatalmi ö, tényezővel jobban legyen. Akár ez lehet egy erőszakos hatalom, akár egy pénzhatalom, szóval minden esetre ö, ezt megvalósítanak másképp nem lehet. A városnál meg pláne igaz, hát a városnál meg ö, ö, szükségszerű még inkább, hogy ott még csak arra saját lehet szó, hogy a saját magának felépít egy házat, mert saját magának senki sem épít fel egy város, tehát ö, a hatalommal való viszonynak a kérdése mindig is lényeges forta. Most, ami a városokat illeti, pedig ősidők óta szinte azt lehet mondani, a városok léteznek, megjelenik a tervezett város. És ez összefügg azzal is, hogy ezek jelentős részben hatalmi központok. Például, hogy, hogy egyet mondjak, Alexandria, amelyik nagy Sándornak a akaratából létrejött, és egy tervezett város volt, és ókorban egyébként is jellemzőek voltak, az ilyen birodalmi akaraból létrejött városok, ahol vagy légiók állomásoztak, vagy polgárok voltak, de minden esetre ilyen sok alaprajzal jöttek már akkor létre. Ugye, és ez az egyik vonulat, aztán jött a, a, a, a, a sötétnek emelgetett emléket, középkor, ahol ez az aspektus egész egyszerűen megszűnt létezni, hiszen a hatalmi központ összeszűköd várra, vár rá, mert közbiztonságról beszélnek akkor abszolút nem lehetett, mindenki bezárkolt ahogy csak lehetett, és a vár körül alakult ki, vázi ö, egy ö, szerves növekedés folytán a város, és ilyen zegzogos, labirintusszerű utcácskákkal, amiket most a turizmus igen erősen kihasznál. Az emberek imádják ezeket az egzogos utcácskás városokat, más kérdés, hogy én mennyire szeretnek benne, de hogyha kellőképpen ezeket rehabilitálják, kószerűsítik ezeket a házakat, még én is sem rossz ilyen helyen. Főleg, tehát festőinek tartják, itt valójában a játékosságról van szó. Tehát ez a, ez a két fő vonulat végigkísérte a városok életét. Viszont az még soha nem volt, ami most van, hogy ugye utoljára valóban az 50-es, aztán későbbi a, a poszt időszakban, tehát a 60-70-es években is ugye e, e, uralkodói akaratra létrejöttek e, ilyen szimpatikus dolgok még az 50-es években, később már azok nem voltak, viszont még mindig valamiféle uralkodott, még hogy ilyen kristályvilág is volt, ilyen életlen kristályvilága, lakótelepek, óriás dobozok, óriás kockák, de még valamilyen rend szerint voltak ezek elhelyezve ami egy nagyon sematikus rend volt, de azért valamit föl lehetett födezni benne. És az utána következik egy olyan korszak, a jelenkor, ahol minden átszakadt, már nem érvényesül annak a tankoknak a rendje, nincs a spontaneitás, ami volt ugye a, a szerves fejlődésnek az időszakába, hanem van a bankoknak a, nem mondom, hogy rendje, mert rendről beszélni nem lehet most e, e, súlyosabb a helyzet ilyen szempontból is, mint valaha is, hiszen e, a teljes, tehát most ahogy ha az előző példákat mondanám, hogy a e, volt kezdetben valat architektúra, a magasrint rendű térszervezés szint, és utána megjelent ugye a labirintus, vagy hát a labirintus mindig is volt, pontosabban az architektúra pontszerűen jelent ezekben meg, térben és pontszerűen, amelyik a legmagasabb elérhető szépség és rend, és most viszont megjelent a káosz. Méghozzá a pénzet megtámogatott, szervezett káosz, tehát nem valami nyomor nagyed a Szaópaolóban, ugye bádoggal fedve, hanem ezek óriási pénzél létrejött, kaotikus beépítések, ahol rendnek a nyomát nem lehet fedezni, és, és sajnos ezek a, a kaotikus beépítések, amit már támítettem ezt a szót, hogy olyan hogy ilyen kompakt vannak képeznek a város körül, és már nem csak körül, most már belül is megjelennek ezek az építmények, rombolván a város testét, és a legszomorúbb az egészben az, hogy emögött óriási pénzek vannak. Tehát. Ezt a kaotikuságot, ezt mi mondjuk konkrét uh, példá, min lehet megmutatni? Hát a legszomorúbb példa, azért mondom a legszomorúbb, mert ha ott is meg lehet csinálni, a mindenhol, a Dunaparton. Tehát a Petőféjhíd és a Lámjönösi híd között a budai Duna parton, egy olyan kaotikus beépítést csináltak, ha egy óriási dobozból összárászta volna, és kiborítottam volna, pontosan úgy néz neki. Tehát valami elképesztő, hogy... A hagy... budai oldalon? Igen, hát az hmm. a Lágymányos Egyetem városnak a uh -huh. beépítése, ahhoz semmilyen rendet embert fölfedezni még hát, akarva se. Hasonlítsa össze bárki ezt a Dunasort azzal a Dunasorral, ami mondjuk a Pesti oldalon van a Margit híd és a, a Szabadság híd között. Ám bár ez a Pesti Dunasor is jócskán megrodjant még a háború előttihez képest, mert össze-vissza mindenféléket megfontolaton építettek bele, de még mindig néz ki valahogyan, nem sikerült teljesen elrontani. Ha hát tessék ezt megnézni ezzel a Gábor által említett Dunasorral összehasonlítva. Mm -hmm. és föld a különbség. Kettőből. Hát, hogy azért nem veszik olyan könnyen észre, mert az út túl közel megy el előtte, és onnan nem látni, a másik oldalról pedig csak a héből látni igazából. Hát oda hát, kell úgy, hogy, meg egyébként is, hát Mondjuk is ezt nem maradható. a védelmére mondom, csak hogy lehet, hogy azért nem tűnik fel annyira az embereknek. Nem, a Lexamburgóval az egészben az, hogy amíg új onnan jött lé jön létre a beépítés, ott a legtöbb helyen ezt a káoszt mm -hmm. találja az ember különböző de szinten. Egy a szélsőséges példa, de sok egyéb példát is lehetne hozni. És ö, nem csak az ilyen óriási építkezéseknél lehet ezt felfedezni. Hát például számomra nagyon unszimpatikusak ezek a lakóparkok, amelyek annyira zsúfoltan vannak beépítve, holott itt elvédelig arról lenne szó, hogy zöldbe akarnak menni az emberek. És a zöld az úgy néz ki, hogy a fák között állnak a házak. Itt nem így van. És szinte nincsenek, és már fák már nem félnek el a házaktól. Uh -huh. Tehát ö, itt nagy pénzeket investálnak, kaotikus, rendezetlen környezetek létrehozására. Hát erről van valójában szó, és ezért veszélyesebb az eddigieknél. Most itt, itt, itt ennél, ennél egy fokkal még súlyosabb is a helyzet. Ez a park szóval olyan kegyetlen visszaélés folyik ma a világban. mindent parknak neveznek el egy jó hangzás. A parklo az emberek mindenféle zöld lógó, úgy jutnak az eszébe fák, füvek, virágok, nem tudom micsoda. Úgyhogy ennek következtében manapság mindent parknak neveznek el. Hamarosan ott tartunk, hogy egy vegyüzemet is parknak fognak itt hát park. Igen, szóval persze, az ipari parknak van ott. Ez minden, az ég egy világon minden Na, de a lakóparkra fókuszálva a dolgot, ott a, a dolgnak van egy nagyon döbbenetes összefüggése. A, a lakóparknak az a lényege, hogy, hogy egy lakóegység, amit el lehet keríteni fallal, és ezekre a falakra lehetőleg fegyveres őrséget is lehet állítani. Most kérem, itt az a valami, amit városnak neveztünk sokáig, ami nem volt egyébként az ott élő embereknek valamilyen együttes -e, közössége, ez a, ez a valami most teljes felbomlásban van, most már város nincsen, adjuk fel a város fogalmát, csináljuk magunknak egy géppuskával védhető rezidenciát, és elégeztünk Kolumbiába vagy Brazíliába, csinálják ezt. A dolog természetesen logikus, mert amikor így szétnyelik a társadalom szegényekre és gazdagokra, akkor a szegények lázonganak, a gazdagok félnek, és ilyen módon jön létre ez a dolog, ami volt éppen nem egyéb, mint az emberi társadalomnak a tökéletes szétesése. Szóval erre felé tart most a tendencia lehetetlenül elkeseredett vagyok, és nagyon haragszom ezekre az úgynevezett lakóparkokra. A szóra maga is, meg a fogalomra is. Ami... Valamikor a lakótelepről beszéltek, a, a, a tiszta, megfogható, értelmes dolog, olyasfélét jelent a telep, hogy úgy nagyjából egységes koncepció alapján úgy viszonylag rövid idő alatt megépült. De vannak erre jó példák, mert a a Kispesten a ugye hát szóval az, az, az egy jó sikerült a semmi szóval semmilyen pejoratív igen, nincsen telep. tulajdonképpen, de ez a, ez a, ez a telep az azt jelentette, hogy valami kis részecské a városnak, ami úgy így egészében integrálódik uh -huh. a város egészében, és nem csak úgy elemenként, mint a hegyes ház, házakat építene az ember. Most én azt gondolom, hogy van azért egy elég jelentős változás, Amiben van nagyon jó lehetőség is, tehát mondjuk ha még egy diktatúra döntött el, hogy mi épüljön és hova épüljön, és nem volt az egyénnek igazán szólni valója, addig ma az is, aki a pénzt adja, ugyanolyan emberként szenveddi el azt a környezetet, amire üzleti szempontból át nem gondolva pénzt ad. És én úgy gondolom, hogy ezen a ponton lehetne pont megnyerni, vagy megértetni az embereknek, hisz a pénzt is lehet sokféleképpen elkölteni. Tehát nem azzal van a baj, hogy valaki egy beruházást létesít, azzal van a baj, hogy nem fordít elegendő energiát arra, hogy az, az, az egész környezetbe, a városba, a világba, az, az harmonikusan illeszkedjen, mert túl rövid távon gondolkodik. Most ők. Ugyanaz, bocsánat, ugyanaz az ember, aki ül a bank íróasztalánál, és egy, egy tervezetet lát magáért, meg se nézi talán a helyszínen azt a házat, van néhány rajz, stb. azt mondja, oké, okay, ez nagyon jó beruházás, mennyit fogunk rajta nyerni, ki lehet számolni. Ez nekünk megfelel. De ha ő lakóként oda kerül, akkor egész másképpen gondolkodik, már pedig tulajdonképpen ő nincs abban a hatalmi szereben, mondjuk, mint egy Sztálin, aki egy egészen elkülönült világba lakik. Hát eszembe, hogy egy kis humoros történet, ott van New Yorkban az Empire State Building, amelyek nagyon sokáig a világ legmagasabb épülete volt. Arról azt olvastam egyszer, hogy, hogy, hogy e, e, már félig készen volt, amikor megtervezték végre. <gül> Tisztán a pénzügyi befektetési mi a fenék alapján elkezdték építeni, terv se volt hozzá. Ilyen módon épült meg a világ legmagasabb épülete. Itt a probléma viszont az, hogy abban az esetben, hogyha ez a bizonyos valaki, aki dönt a beruházás ott él azon a helyen abban a városban, vagy azon a környéken, akkor ebben az esetben kétségkívül lesznek szempontjai, hogy ez élhető környéken. Mikor a Weysmaféd dönt arról, hogy munkás lakásokat fog építeni, akkor nagyjából bízhatunk benne, hogy ezek elfogadható valamik lesznek, már csak az is, mert a Weysmaféd is ott él valahol a környéken. De hogyha valaki e, e, mit tudom én, Sao dönti azt, hogy Budapesten pénzügyi szempontból ilyen meg olyanokat lehet csinálni, hát kit érdekel őszintén a Sao paulo nézve Budapesten? Hát de mindekel... ezért van a civil, hogy mondjam, az a civil közeg, ami, ami azt mondhatja, hogy nem, ezt mégsem. A... Tehát van egy, kell, hogy legyen egy szűrő, és ha ez a szűrő, a... hogy mondjam, államileg nincs biztosítva... Ezt úgy hát, hogy önkormányzat. Igen, egyébként. de ez tulajdonképpen biztosítva van jogilag, csak azt élni a... vele, hát, itt azért a... azt meg kell tanuljuk. probléma meg. akkor kezdődik, amikor az önkormányzat fogalmát összekeverjük ha az önsegélyezés fogalmával, hogy finoman fejezem ki magamat, mert ebben az esetben a lakosságnak már csak egyetlen lehetősége van kimenni az utcára. Van egy hallatunk, megkérdezzük, hogy tessék, tessék. Hát jó röget kívánok, Károly vagyok. Jó. Ez élőadás, nem úgy, mint két héttel ezelőtt. Direkt rákérdeztem, nekem ezek az oltal... Két héttel ezelőtt is élőadás volt. É, vagy akkor egy hónap ezelőtt nem volt? Igen. Nem, nem, nem, jól emlékeztem. Kis Pestről jutott eszembe, a meg meg a, a, a weiss a. mind a kettőt. Én weiss ismerem, dolgoztam, Csepelem. Hát ezek nagyon emberközeliek. Nagyon emberközeli lakotelepek, ami ott a gyár mellett van. Jártam ott, biztosítás ügynök voltam. Kis, még még szebb, mind a mint a telepeit. Mert itt nem csak főszintes házak vannak a gyár tövébe elhelyezve, ami most már nem a, nem a gyár, mert az is már szétbomlott, ott is már kaotikus állapotok vannak, mindez az egész országból, én mondhatjuk, hogy kaotikus állapotok vannak mennek, hogy itt említést is tettek. De nekem a vekele telepről jutott, hogy e Ilyen az országban talán nincs is több. És ez egy állami beruházással létesült, egy kis égszerdoboz. Mondhatjuk nyugodtan azt, hogy kis égszerdoboz. Sitten csak, ahogy mondják önök is, hogy csak a haszóra mennek ezek a lakóparkok. Ö, semmi állami beavatkozás nincs, és az állami önkormányzati beavatkozás is, ahogy látom, tapasztalom, ö, Hát például most a Kecskeméti jegyző. Jegyzőt. Eh, jegyző ellen eh, eljárást indítanak, hogy olvasom a reggeli lapokba. Ami a balom centert oda a város közepére. És jogtalanul állt Csak már ott van. Csak már ott van, már teljesen kész van, és nem lehet ellen tenni semmit. Lényegében, én... hát most nem fogják azt nagy valószínűséggel, mondom én, fölrobbantani, aláaknázni, mint Csikágóban a 30-as években vágóhidakat. Hát azért meg kell mondjam, hogy erre van lehetőség, mert építési tőzmű benne van, hogy a, a jogszabályok ellenére a, a építés előírások áthágásával megépült épülettel kapcsolatban a kényszerbontás elrendelhető. Na az is igaz, hogy ilyet megcsinálnak akkor, hogyha én egy kutyaholat építek engedély nélkül a telkemnek a végébe, arra az építési hatóság valóban megadhatja a kényszerbontást, én kültségemre lebontják a kutyaholat. Attól tartok, hogy ö, Ilyen milliárdus berújtás, ez némileg e, nehezebb ám, bár a jog épp úgy vonatkozik rá, ugye mi azt tanultuk, hogy a jog egyformán vonatkozik mindenkire, mint hogy a nap is egyformás jut az emberekre, de ez a napra lehet, hogy igaz, de úgy látszik a jogra nem egészen. Valóban attól tartok, hogy nem fogják a kényszerbontást elrendelni, holott a törvények ezt előírnák, hogy kell. Hát így működik egy jogállam manapság. És gondolom, hogy visszabontatni, bizonyoszintig azt meg nem lehet, mert akkor meg a gépészeti rendszerek esménynek le az épület. Hát néze mindent lehet csinálni, le lehet szedni a képészet, meg vissza lehet tenni, utána jó sok pénzbe kerül, de ö, legyen annak a vesztesége, aki minden jogot és törvényt keresztül hágva ezt az építményt megcsinálta. Ez már innentől az ő bajja a jogszerűen. Köszönjük szépen a hozzászólást. Hát ez bizony így van, bár ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon milyen erőnek Kellene léteznie ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen malomcentert ne vagy ne így építsenek meg. Mert úgy gondolom, hogy, hogy ebben a tekintetben a, az önkormányzat hát, egy megszorított helyzetben van. Tehát a politikusok, akárhogy vagyok függő helyzetben vannak, Méghozzá sajnos nem a választóiktól figyelnek, Ő... hanem ott, ott, ott más erők mozognak. A következőt kell tudni az erről az egészről. Ennek a szabályozásnak van elméletileg két lényeges eleme. Az egyik az, hogy készít a település egy úgynevezett rendezési tervet. Ebben a rendezési tervben pontosan le van írva, meg van határozott, hová mit lehet és nem lehet csinálni. Ezt a tervet, ezt a ö, helyi önkormányzat ö, testülete jóvá hagyja, és innentől fogad egy törvény. Ebben a településben, ahol ezt a tervet jóvá hajták, ez a település alkotmányához tartozik. Tehát ebben a településben nem szerepel az, hogy mindenféle malomszentereket ilyen-olyan módon lehet megépíteni, akkor az nem építhető meg. Mint ahogy az emberevése engedhető meg egy országban, az alkotmány ezt tiltja. most csak vannak pontok, mint például mondjuk a Zengő esetében, amikor a hivatalnok hogy mondjam, csak kevés és gyengének mutatkozik ahhoz, hogy egy ilyen kérdésben érvényesítse a jogot valaki másnak kell oda menni, és azt mondani, hogy mi pedig ezt, mivel a mi bőrünkre megy a vásár, nem fogadjuk el, mert mi vagyunk hát, ennek az országnak a lakói. Hát kérem szépen erről eszembe jut, hogy, hogy kinek milyen ereje van, eszembe jut egy régi történet, amikor a, a ellenfordulóan midén 1920-ban a meg meggarázzálkodtak, a Britannia szálló volt a székhelyük, elképesztőbb dolgokat kezdtek már művelni, egy ilyen paramilitáris fegyverel is rendelkező csoport voltak, és akkor teleképel minisztermeket Loaglopácával bement, és kikergette a Britanniából a, a tiszteket. Na most e, e, még csak egy revolverse volt nála, e, hát mindesetre mindesetre egy olyan ember volt, egy adott pillanatban Magyarországon parancsolt, és az ő parancsát végre kellett hajtani. Tehát ilyen egyszerű a dolog, tehát nem lehet mondani, hogy, hogy függünk ettől meg attól. Mi csak Magyarország népétől függünk, mert azok állítottak minket ide. Tehát ez a kiinduló pont, pont, az, hogy van törvény, van alkotmány, van népakarat ezek felruháznak bizonyos embereket arra, hogy döntsenek, és ezek az emberek ember szempontú figyelmevételével döntenek. Hát, hát ez a... egyszerű volna az élet, hogyha úgy működne, úgy működni. Én nem akarok senkit megsérteni, de úgy gondolom, hogy az áldozat is sokszor hibásabban, hogy áldozattá válik. Ennek egész külön tudománya van ez a viktimológia, hogy az áldozat a saját viselkedésével hogyan idézi elő bajt a saját fejére. És én úgy gondolom, hogy a a, a, az, emberek, az emberek, vagy egy, egy városnak a polgárai a saját passzivitásuk, érdektelenségükkel ö, engedik meg azt, hogy a fejük fölött egyre inkább az történjen, ami történik, mert hát akinek valami pici érdeke is van abban, hogy máshogy történjen, az azt a az saját egyén érdekét fogja nézni, őt már nem érdekli az, hogy az a Malomcenter hol hmm. van, mert ő majd nem ott fog lakni, vagy nem össz nézi. Na most ugye emegettük az önkormányzatot, mint megoldás, de hát, hát én a én demokratikus dolgokkal gondolok emberekre is, akik hajlandók a szavokat fölemel. Inkább úgy fogalmaznék, ha lehetne, hogy helyi közélet de valójában egy helyi közélet, élő, valóságos közéletnek lenne szükség, amelyikben nem csak néhány zöld, meg egy-két egy ráérő szakember vesz részt, hanem valóban érdeklés fontos az embereknek. Egy példát mondok, hogy amikor főskára jártam, sokszor mentem be a könyvtárba tanulni, és sokat tanultam, de nem azt, amit feladtak Reckének, mert fogalmam sincs, amiket adtak már föl, hanem elővettem a Magyar Építész és Mérnök Egy lett korabeli közlönyének évfolyam és azokat olvasgattam. Aztán marha érdekes dolgok voltak benne, nem akarok kiténni rá, amiért az egészet mondom, hogy kíváncsi voltam, hogy ö, mit írtak mondjuk az első világháború. Tehát ilyen ö, sorsfordulók és időszakokban miket írtak ők. Egy darabig úgy nem is volt nagyon érzékelhető például, hogy világháború van. Aztán vége felé keselvesen írták, hogy hát itt most Budapesten a fejlesztések nagyon hosszú időre ö, nem lesznek az összeomlás miatt. És hogy ez milyen rossz, és azon kívül azért is rossz, mert hogy azok a tűzfalak, a elkészült házak mellett nem fognak eltűnni. Ezen keselget akkor egy lap. Ez volt a legnagyobb bajuk. És, és akkor, már akkor is az volt a gondolatom, pedig az még az előző érában volt, amikor az a de vannak a rendje még azért létezett, hogy, hogy, hogy bár most is ezen a legnagyobb problémánk, hogy a tűzfalat mikor fognak eltűnni. Na most... Na ma nem öröm az, mert akkor a reklámokat nem lehet hova rakni. Hát például, például. <gül> ö, tehát ö, ez, ez volt régen, és, ö, és most meg hát, el kell mondjam egy ilyen murkora Lukács fürdőbe, ülok az én émerencébe, és mikornak az ember eszébe? Hát ugye, Megydési Tamás professzor mondta 98-ban, vagy talán még egy, mindegy mikor egy urbanisztikai konferencián, hogy úgy érzi magát, mint egy harmadik századi római. Én azt mondom, hogy a helyzet ennél rosszabb ugyanis a III. században a római bílad, nagyjából egységes volt, még a dolgok működtek, igaz, hogy voltak belső ö, erjedések már, bomlások, de, de még a, a dolgok nagyjából helyünk, helyükön voltak úgy, ahogy én meg úgy éreztem magam, mint 1500 évvel ezelőtt Bizáncban ülnék egy fürdőbe, mert velem szemben láttam egy barokk, neobarok neo -barok építményt a maga díszeivel, mert teljesen úgy nézett ki, mint a római biordamnak a barokk időszakában épült, ilyen íves, ö, timpanonos ö, építmény. Teljesen úgy nézett ki, hogy akár akkor is épületett volna. Hát azt a mintát követi. De már tudom, hogy terjenk a barbarizmus. A barbárok elfogadták már a biordam egyik felét, és ott a maguk primitív, és primitívnél is primitíve dolgait építik, hajátabban építenek. És nem pedig rombolnak. De még itt nálunk, Bizáncban még működnek a dolgok, még ülhetek a füldőben. Tehát ez volt az egy ilyen, ilyen elég rémes dézsabó érzés volt ez, hogy mi lenne, hogyha tényleg így is lenne, hogy gyakorlatilag a minták elvesztek, a kövek még itt vannak, mint a féle kulisszák, de, de a minták már elveszőben vannak, sőt el is vesztek már, és, és már nem tudom, nem, érzek, nem érzékelek mintákat. csak a beszélgetésünket, a nagyvárosi dilemmákat hallják, és mi parázs, hát vittát kezdtünk itt, olyan dolgokra is fordítani szeretnénk a beszélgetés menetén És ha beszélünk a problémákra egyre, hogy milyen sűrűbb fekete fellegeket ö, ö, látunk az égen, amik ott vannak, tehát ne legyünk ilyen áloptimisták, azok a fellegek, azok bizony ott vannak, logalába az esőnek, nem csak a valóságban, hanem a a, a valóságban is, pontosabban a mi te hosszabb valóságunkban is nem csak a mai napon esik az eső, hanem valami kellemetlen vár a jövőbe ránk, de én úgy gondolom, hogy mi pont azért beszélünk, és ti is azért beszéltek, és azért van a népfőiskola, amiről a múltkor beszéltünk, azért van például a védlegyet, amiről már többször esett szó, hogy ezek a dolgok ne maradjanak elfelejtve. Tehát, hogy ezek Ezeknek legyen egy erő, ami mindenfajta törvény, ö, hogy mondjam csak, mondhatom azt, hogy szinte figyelmen kívül hagyva. Tehát nem ellene, hanem nem azért, mert a törvény mondja, nem a törvény hivatkozás, azért, mert ennek így kell lennie, ez az igazság, ezért felemeli a szavát. És helyeset próbál mondani a védlegyelet az egy jó példa szerintem, ami ahol elég szellemi kapacitás van ahhoz, hogy ne, ne egyszerűen csak az asztalt verjék, mint hogy nagyon sok civil megmozdulásban szerintem az a baj, hogy Szakmailag le lehet őket söpörni, mert egyszerűen csak az elégedetlenség végül durva szavakat ölt, tehát nem, nem, nem tudják megindokolni sokszor az emberek, hogy mit akarnak, csak érzik, hogy nem jó valami, érzik, hogy valami a fejük fölött történik, de nincsen elég tudásuk ahhoz, hogy, hogy rá tudjanak a, a, a hibákra mutatni. peg van. Hát ezt a dolgot, amit mondták, lesz új, módon égséglázadás, ilyen volt a 19. században a géprombolás, amikor Igen. a felüldött munkások úgy vélték, hogy a gépek tettnek Igen. a nyomorukét, és összetörték a, a gyárokban a gépeket. Most a, a dolog ilyen, ért, ilyen módon értelmetlenség persze, a bajok épp elég nagyok voltak, de ezek a szegény emberek nem értették meg, hogy mi a bajnak a lényege és ezért egy, egy nem hiteles, nem megfelelő reakciót váltott ki belőlük, És ez minden ön esetben előfordult, akkor az embereket bajba sodorják, és a viszonyok meg olyan kuszák, hogy az emberek nem tudják áttekinteni azt, hogy voltak éppen... De most is így, így van, mert ezt próbítható. senki nem tanítja, hogy mi van a dolgok mögött, Ez az iskola nem ezt tanítja. Az hát, iskola valami egészen elvondolgot tanít a valóságról, de azt nem, hogy hogy működik. Hát az, hogy mi van a dolgok mögött, azt <coughs> csak azért is, tanítják, miután ha az emberek ezt tudnák, akkor hát úgy aktív beleszólásuk lenne abba az úgynevezett politikába. Ami a hát politika, ez egy érdekes dolog, mert a politika szó az valami olyasmi, hogy a közösségnek az ügye ez egy régi-régi görög eredetű szó, szóval a találták ki. Tehát a politika az volna, ami valamelyiknek szült. Ez más kérdés, hogy, hogy a politika a modern világban, és főképpen Magyarországon átalakult úgy, hogy bizony úgynevezett politikai elitek egymás közötti ügyeivel, torrálkodásával, ahol a különbséges halandónak annyi dolga van, hogy x évente ezt vagy azt a pártot választhatja, aztán egyik például ikus, hogy a a fejbe csapjuk. Hát Tehát... A. Ez a jog nagyon erős jog, hogyha élünk vele. De a... hogyha hagyjuk magunkat manipulálni, mert nem látjuk a dolgokat, akkor ennek a jognak sok értelme nincsen. Akkor ez egy papírforma. Hát éppen, éppen ezért van ez a homály a ügyek fölött elterjesztve, hogy az emberek manipulálhatóak legyenek. Tehát aki világosan látja a dolgokat, azt az embert nem lehet manipulálni. Manipulán csak azt lehet, akinek nincsen fogalma az összefüggésekről, és hát ha ez így van, akkor mindenünk ilyen ember kell, mondják a hatalom birtokosai, és, és amit ö, médiumoknak nevezünk, azok aztán nagyon sok mindent el is tudnak követni annak érdekében, hogy az emberek minél kevesebb érdemi dolgot tudjanak. Annyit szeretnék mondani, hogy valamikor a 80-as években készült egy felmérés, megkereszték lakótelepi lakókat, akik nem sokkal az előtt költöztek nagy örömmel egyébként az új lakásaikba, hogy mit tartanak fontosnak az a kapcsolatban. Hát első helyen volt az, hogy egyáltalánál ilyen lakás. Ha megvan ez a lakás, akkor az a következő, hogy legyen a közelben óvoda, iskola, üzlet ilyenek. Ha, ha ez is megvan, akkor az legyen autóparkoló. Ha ha autoparkoló is megvan, akkor legyen játszótér. Szóval így ment végig, és valahol a utolsók, a sereghajtók között jelent meg az építészet. Ez emberek értékrendjében, fontosság és igen, igencsak a vége felé jelent meg az, hogy hogy néz ki ez az egész. Minden más fontos. Csak eddigre a... már mindent felépítettek, <gül> a... ahogy nem szerették volna. most ez egy nagyon érdekes, ez, ez, egy ez, a, nagyon érdekes ez, a, ez a példa, amit a Gábor mondott, és a következők miatt érdekes. Ezek az alakótű lakásokat általában és egészében még ingyen kapták az emberek. Legalábbis teljesen nevetséges összeget kellett fizetni ahhoz képest, amiben ezek a házak megépítése került. Van a bölcs közmondás, hogy lónak, ne nézd a fogát. Ez úgy bennünk van valamennyünkben, ha ingyen gabok valamit, de mert nagy szükségem volt, akkor ki a fene vizsgálja azt, hogy ez mennyire jó vagy nem jó. Nem is vizsgálták, nem is nézték ezt a, a dolgot, hanem úgy, na jó van, hát most már van két szobám, hál' hogy hosszú nyomor után valahogy előrébb tudtam jutni. Igen, nem csak, hogy a probléma következő ez a ház, ez nem ajándékló. Ezt a házat valamennyiünknek a társadalomnak a pénzéből fizették, mert honnan fizették volna másképp. Na de ezt egy ember, aki nem látja, az nem is tudja. Hát erről van szó, erről van szó, az emberek nem is tudják, az emberek körvendeztek annak, hogy milyen jóságos az állambácsi, hogy adott nekem egy két szobás lakást. Az, hogy, hogy dolog kicsit bonyolult ez a két lakás, az állambácsi csak azért tudta nekem adni, mert előzőleg a fizetéséből lecsapta azt a pénzt, amiből én a saját házamat meg tudnám építeni. Nem, nem levegőbe beszélek, mert, mert számításokat is végeztünk a 80-as évekbe, és az derült ki, hogy egy ilyen panellakás 30-40 százalékkal többe került, mint egy ugyanilyen módon hagyományosan megépített, akár házilagosan megépített. Tehát ezek a nem csak rosszak voltak, hanem drágák is voltak, de miután ingyen kapták az emberek, senkinek nem volt annyi ö, ö, ö, hát ítélőképesség, hogy kifogás, vagy mégis mi a fene ez, hogy terelnek minket ezekbe a munkerő hírókba, hogy Peti György a költő mondaná. Szóval itne, innen tatálódik az egész, én úgy érzem, tehát amikor annak idején azt lehet mondani, hogy már akkor is politikai megfontolásokból döntöttek paneles technológia mellett. Elismer, én elismerem azt, hogy sok lakást kellett építeni, de azt nem, hogy ehhez ilyen technológiát kellett volna importálni Magyarországra. Pedig a ez a Ez egy végülis alapvetően nyugati technológia volt, de akkor is... Hát az a, a második világháború egy... utáni újjáépítésnél egy... a gyorsaság miatt uh -huh. csinálták ezt, mert össze összehetett álltani uh -huh. házakat. De ez mit Dán, vagy Svéd, mi hát volt? Ez, ez, Dán, ez, Dán, Dán. ez a larzen féle uh -huh. szisztémának egy magyar buherállása uh -huh. volt. A, a szovjet háziának nem igazán teszek nekünk, hát ezzel nem csodálkozom. De meg kell mondjam, hogy egyrészt a, a larzen lefelé uh, nivel Látták, mi nálunk. Tehát a Dániában természetesen nem ilyen házak épültek ezekből az elemekből, nem ilyen lakások, hanem ennél jobbak és nagyobbak. A másik pedig meg akarja jegyezni, hogy ez a rendszer végül is megbukott Dániában is. Tehát most lehetség úgy gondolni, hogy az a, a, a nyugat-európai kapitolusban ez valami kiváló, nagyszerűen működő ö, ö, intézmény. Most ezek a problémák, amiket itt beszélünk, ezek a problémák lényegében ugyanígy jelentkeztek. Ott, ott is ákutca <Szár> <Szár> <Szár>. volt, és végül is a nép ott is föllázat ellen. És, nem túlzás lázadásról beszélni, mert éppen Kopenhágában majdnem felkelés tölt ki egyszer ilyen lakótelepépítés miatt, és erre a, a kormányzat, hogy megoldja a problémát, hozták be azt a új tervezési törvényt, ami azt nem most már a lakossági beleszólást is ö, ö, biztosítja. De nekem tényleg azt mesélték a dánok, hogy bizony-bizony-bizony Kopenhágában van, amikor 980 tájára komolyan fenyéret a polgárháború, mert az emberek annyira megdűhöttek ezek az erőltetett lakó Kondicionálás, hogy ezek a dánok nem úgy voltak kondicionálva, mint a magyarok, vagy pláne is beszünk az oroszokról, akik még inkább a követésre vannak nevelve. Egyszerűen generációk óta hát más se látnak, mint hogy nem hallhatják a szavukat. Hát a magyarok is ahhoz vannak szokva, hogy igazából az egyénnek sok beleszólása nincs. Ha csak nagyon ügyesen a politika szintelére nem lép, de akkor meg... Legtöbbször a korrupcióval találkozik, és elveszíti a becsületét. Hát, hát azért ö, időnként az egyéni beleszólásnak felbukon a lehetőség, még nálunk Magyarországon is, hogy csak egy számot mondjak, 56. Igen, de, például, de ma például nem érezhető az, hogy az 56-hoz hasonló, hogy mondjam, fegyveres vagy, vagy tehát vagy... ilyenfajta, hogy a ellenállást ma nem, senki nem tud elképzelni, mert ennek nincsen Nem akarok... értelmet, pedig nem akarok, mert, nem, nem akarok én... mert más szinten kéne a, ezt a küzdelmet folytatni. Nem akarok én 56-ba belemenni mostanában, az más téma, de azért megérzek valamit. 56-nak nem a fegyveres felkelés a lényege. A fegyveres felkelés az akkori hatalom provokálta ki. 56-nak a lényege az, hogy pillanat alatt megjelent a teljes népnek az egységes mm -hmm. akarata, és hogyha e, nincs a szovjetlankok bevonulása, meg a ávós hortüzek, meg mindenfene, akkor mindenféle fegyveres felkelés nélkül e, sikerült volna nép akarat szerint az országot átalakítani. Tehát következménye volt a dolognak, senki sem örvendett neki, még magát a pongráz is beleértve. Tehát nem örültünk neki, de elvállottuk a kihívást, amikor ez következett. De hogyha ez nincsen, e, akkor mi magyarok 56-ban szépen kézbe tudtuk venni minden, volna venni minden e, vér nélkül a, a saját sorsok irányítását. Tehát, Példa rám már a katonai vereség után a munkás tanácsok, hát a, a félvilág összesördült, hogy csodálja az, hogy mit művelnek a teljesen vethezebbel lévő munkás tanácsokon. Kis átmogok a saját maguk vezetését meg tudták választani, és nagyon hatékonyan működtek, tárgyalt a gazdasági politikai mindenféle kérdésekben. Na, szóval ilyen tanulságai vannak annak, amikor az emberek a sorsukat a kezükbe tudják venni. Hát most pillatnyag más a helyzet Magyarországon, eléggé sajnálatosan, de, de akárhogy is van, végül is van milyenféle mi célt kell nem az, hogy leessen az a tantusz? Hm. 50 ban leesett az embereknek a tantusz, Én hogy ez... Én ezt... hazudom, Hát, hogy mi tört 56-ban azért egy, valamit hadd mondjak, mert rendkívül tanulságos, ezt a Füst a, a nagy magyar költő mondta megrendülten, még annak idején, november 1-én az irodalmi újságban, az, hogy megdöbbentő volt a számomra, hihetetlen és elképzelhetetlen az a szeretet ami az emberekből sugárzott. Ez volt a Füstmilának a véleménye 56-ról, és hogyha valami hiányzik, és valamire szükség van, és ami, valami, ami, ami segítenhet a dolgokon, az éppenséggel a szeretet, mert a szeretet a világnak a legfontosabb kötőanyaga. Ebből tudunk kiindulni, és aztán, hogy ezen túlmenő, mit, hogyan lehet csinálni, nagyon sok mindent lehetne, de hogyha ez a kötőanyag hiányzik, akkor igazából nem tudom, hogy honnan tudunk elindulni egyáltalán hát nehéz ehhez bármit hozzátenni, mert csak meg erősteni, tudom azt, amit a Banti mondott. Valabban ez a e, legalapvetőbb e, kérdés ebbe az egészbe, hogy a, a várost ugyanúgy szeretettel kell vezetni és, és kormányozni, mint, mint minden mást. És e, ennek meg kell jelennie a mindennapjainkban, e, mert e, ez valóban a fundamentuma ennek az egésznek. Ha, ha ez nincs, akkor valóban hideg-rideg ilyen turományos információ halmaz kapunk, aminek semmi köze a való élethez egyébként. Én magam, aki a Múr Budapest elnöke, vagy a kapok időnként uh, ilyen vaskos köteteket rávon él, vagy Európa terv mondjuk, hmm. csak a 13. kerületnek hmm. a feltessé koncepciója szerencsére sikerült lepasszolnom valakinek, hogy mondjanak őról a véleményt, mert én annyira megharagudtam, mert a 13. kerületben is például kétfajta uh, dologra annak engedélyt, mindenre és mindennek az ellenkezőjére. Tehát, és ezek után akkor itt ilyen vaskos anyagokkal bombázzák mm -hmm. az embert, hogy itt már milyen tervez, és ezért egy civil, ha most nekiállna ezeket böngészni, csak a saját idejét vesztegetni. Valóban a fejére, a talpára kell állítani ezt az egész rendszert, mert rendkívül kifinomult módszerekkel működik most már az egész, már számítógépekkel van megtámogatva és minden, tehát az eszközök már megvolnának, csak, hogy valóban a lényegiség, a a szeretet hiányzik mögül. -e. Hát épp a 13. kerültől jut az eszembe egy, egy érdekes esetem, ami néhány éve történt. A Mondjuk végig, és utána a, megkavítjuk a állgatókat. A 13. kerületben valami felhőkarcoló nyavaját akartak építeni, a lakosság lázongott ellen, és volt valami lakosság és kikényszerítették a dolgot, és akkor az illetékes ö, ember előadta azt, hogy hát, ö, Budapest egy központú város, ami sajnos igaz is, de hát alközpontok kellenek, és hogy milyen pompás dolgával a felhőkarcoló lesz alközpont ö, itt ö, Angyalföld számára. Na, ez volt az elvezetés, aztán én, amikor szót kaptam, akkor elmondtam a következőket. Nagyon egyetértek azzal, hogy alközpontra van szükség, azonban én nekem az alközpontról más elképzésé van a képítés mint a felhők alcoló, és előadtam Párizsban a a Plazd-Vósnak az esetét, amit Napóleon talált ki egy elhanyagolt városnegyednek a kellős közepébe. A dolog lényege az, hogy Napóleon nagyon kedvelte az árkádókat, gondolom azért, mert tengeri származású ember volt, és a Plazdi egy nagyon szép kellemes, a párizs egyik legkedvesebb kis terecskéje, hatalmas árkádok vannak a körbe, körbe középen, valami parki látszott minden fenével, a franciák imádják, amikor én ott jártam éppen szép nyári idő volt, tele volt napozókat beszélgető mindenfeléket. Hát mondom, na, ez egy igazi városi szalközpont. Én ilyet valóban el tudnék képzelni. Most mit mondjak, a, a reakció kettős volt, a, a jelenlévő ö, egyszerű nép, az mind nagyon helyeselt és nekem adott igazat. A jelenlévő hihatlanokok pedig olyan képet vágtak, mint akik citromba haraptak, de nyilvánvaló volt, hogy nem tetszik nekik a plazdévos koncepció, hanem inkább felhőkarcolókat szeretnének építeni, lelkük rajta, hogy miért vannak így, de egy a lényeg, hogy nem is jöttem a plazdévos koncepció, szétoszlottam a nép annak és módja szerint aztán, hogy mi történt a fejlőkkal szóval után, utána, azt már magam sem tudom, de egy a lényeg, biztos hogy lehetünk benne, hogy előbb-utóbb úgyis megfognak épülnek. Á, épülnek. Tessék, hallgatom. a szót. Hát, jó napot kívánok, nap, megint Károly vagyok. Én szembe történő dolgot, mert hallom, hogy a rakparton megint valamit akarnak csinálni a budai rakparton, és a világörökséget elrontani ezzel a Szenyvíz a kölgyűjtőjét ott akarják vezetni az alsó rakparton. Megint vissza akarják hozni azt, amit egyszer már elvetettek, hogy középpen vezetni, mert azt mondják, hogy utána föléje rá a rapparti úton alatt, tehát a Dunához van a remenetet lényegével. Megint visszahozták, és ezt meg fogják csinálni. Elrontják a Budapest látképét. Elrontják azt a dolgot, hogy most, most sem lehet lemenni a Dunához, de ennek a rehabilitációját, hogy le tudjunk menni a Dunához, megszüntetik megint, lehet, nem lehet másképp megcsinálni ezt a Cseperi Főgyűjtőnek, a, a Cseperi Szenyvíztatóhoz vezetendő vezetéknek a elhelyezését. Megint valami lobby Közze ebbe. Köszönjük a kérdést. Kér, ez a kérdés. Nagyon ember. jó kérdés. Nap, Napokba vetődött. Igen, a igen. Köszönjük szépen. szépen. Nem vagyok igazán napra készbe a dologban, mert ez egy csata, olyan, mint a vateró ütközet hullámzik, hol a franciák állnak nyerése, hol az angolok, nem lehet tudni a csata végeredményét. A egyik részterületen másfél év ezelőtt alattuk némi győzelmet, akkor ez autostráda dolog, mintha lekerült volna a napírendről, tehát mint tudjuk, a csata folyik tovább, tehát végső megúzott eredmény nincsen. De úgy tudom, nem, lehet, hogy tévedek. Úgy tudom, hogy ebben a pillanatban az autosztráda koncepció lekerült lekerült az tehát, talán ez a dolog pillanatnyilag. Még ez a lépcsősor elbontása, és most az... a legutóbbi érek szerint ezt, ezt ellenzik. A világörökség, ez a UNESCO-nak ez a tanács, ez visszavonná a világörökség címet, ha ezt megcsinálnák. Na, nagyon jellemző egyébként az, hogy mit, onnan akar, érkezett egy, az hogy, egy hogy mit akar a magyar nép, mit akar a Budebens uh -huh. lakossága, a magyar válszópolgárok az nem érdekes, annak le vannak ejtve. De hogyha valaki a nagyvilágból rákrecsent, hogy ne, akkor megszéppennek a döntéshozók, és, és Irtó furcsa a dolog ez, hogy Magyarországon normális dolgok leginkább csak akkor történhetnek, hogyha valaki kívülről, külföldről ránk szól, amit mi magyarok szeretnénk, vagy akarnánk normális dolgot, arra szinte semmi lehet lehetőség azért, nincs. Azért ha mondjak valamit, ha most mondjuk a védegyletet említettük, hát itt van az zengő, az egy elég normális dolog volt, és, és hogy mondjam, sikerült úgy tűnik, hogy ö, félreten tetetni a dolgot, a másik pedig a közszársági elnök választása, ami egy civil szervezet indítványa alapján, hát az egy meglehetősen nagy nyereség a civilek részéről, mert... Akármilyen meggondolás volt mögötte, a politikusok végül is beadták a derekukat. Na, szóval a következő, következő nagyon érdekes dolog, mert, mert ez belevezett Magyarország problémáinak a kellős közepébe. Mi magyarok időnként sok furcsasággal tudjuk meglepni a világot, hát ilyen volt az a magyar agrárcsoda. Egyetlen kommunista ország Magyarország volt, ahol nem pusztult el a mezőgazdaság. Egész világ csodálta, hogy hogy lehet ez. De most egy másik oldalról csináltunk egy ilyen csodát, amit egyszer bánatomból úgy neveztem, hogy több párti bolsevizmus. Ilyen még nem volt soha sehol a világon, de mináló, minthogyha ilyesféle volna. Úgy értem ezt, hogy Magyarországon egyetlen egy abszolút hatalmi centrum van, és ez a parlament. A a parlamentő függ az éget világon mindenki a elnök a legfőbb ügyész, a legfőbb rendőr a kormány a, a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, a vám és Az éget világon mindenki attól függ, hogy a parlament éppen mit dönt. Most ez a a korszerű államszervezés teljes mértékben ellentétes dolog, mert a korszerű államszervezés a ágak megosztására épül föl. Hát erről itt szó sincs. Semmiféle megosztás. Minden attól függ, hogy a parlamenti többség hogyan határoz. Na mondjuk annyi van benne, hogy parlamenti többség már nem egy párból, áll, mint a bolsevizmusban, hanem kettőből, háromból, mit tudom én. De de akkor kinek kéne most had nem menjünk bele az államszervező, hogyan lehetne ezt másképpen csinálni. Egy biztos, hogy végső soron minden politikai nyelvajánk visszavezethető erre abszolút eltorzult, képtelen politikai struktúrára. A dolog szinte reménytelennek látszott éppen ezért, és ehhez képest rendkívül örvendetesnek tartom most a személytől teljesen függetlenül azt, hogy sikerült egy ilyen valami, tehát a, a politikai erőcentrumok ö, ö, úgy mondjam átlépésével, egy társadalmi kezdeményezésnek ilyen lényeges kérdésben, mint Magyarország államelnöke, egy ilyen kérdésben a politikai erőcentrumok akarata ellenére ö, egy ilyen döntés kérve szokolni, ez... Természetesen tudom, hogy ennek megvannak a maga politikai összefüggései és minden egyebek is, de akárhogy is veszük, is az történt, hogy a magyar társadalomban elindult egy kezdeményezés. Hát gondoljuk el az, hogy 1990-ben már fölmerült az, hogy a Köztársasági elnököt válassza maga a nép. Egyébként a legtöbb országban ez így is van. Majdnem minden európai országban bele hát mi a belegondolok. Hát minálunk a akkori politikusok ezt nem tartották jónak, de viszont... A dolog öt évente mindig előbukkant, és mindig jött egy kezdeményezés, közvetlen közönség választás, és ezt, ezt mindig lecsapták, mint a legyet, és még eddig nem jöhetett. Tehát nyilvánvalóan nem is fog, mert alkotmánymódosítás kölne hozzá. Bár ezt nem igazán értem, mert, mert a demokráciának a lényege az, hogy közvetlen nép akaratot felülírhat gyakorlatilag mindent. Felülírhatja a parlamentnek az ilyen-olyan törvényeit is, ha éppen úgy látják. Magyarország kicsit másképpen működik. Na, egy biztos, hogyha nem is lett közvetlen elnök választás. Mégis ebben a lényeges kérdésben eh, sikerült valamit elérni, ami nem a, a, a, a politikai erőcentrumoknak a, akarata szerint történt, hanem lehet mondani, hogy egy népi kezdeményezés jött be. Ezt azért tartunk nagyon örvendetesnek, mert ez némi reménység a számunkra, hogyha elég szívósak és találékonyak vagyunk, akkor a politikai eh, erőcentrumok akarat ellenére is el tudunk érni dolgokat, mert sajnos ezek a politikusok, ezek szemlátomás szerepzavarban vannak, foglalmuk nincsen arra, hogy kit képviselnek, hogyan képviseljenek, úgy gondolják, hogy ők mindenhatok, ezért neveztem bolsevizmusnak ezt a Szerintem penszet. tudják ők azt. Csak mi gondoljuk azt, hogy Naivul, a... hogy, hogy, hogy, hogy túl sok embert képviselnek. Két, Nagyon sokszor néhány érdeket képviselnek, de szelék elég ö, Most egy, egy választási demokráciában egy ilyenbe, hogyha valaki néhány érdeket képvisel, simán bele lehet bukni. A... Megmondom, szerintem miért nem lehet belebukni. Azért, mert a választó tompa. Tehát ha a választó utána járna, hogy ő kit választ. Ha a választó igazán utána nézne, hogy milyen eszméket képvisel valaki, milyen ö, kapcsolatai vannak, ö, hol dolgozik, milyen érdekeket ö, fontosak a számára, akkor kétszer meggondolná, hogy ugyanazokat az embereket arra a pozícióra megengedjen. A választó alapvetően nem, nem? tompa, hanem dezinformált. Itt van a probléma, a magyar választópolgároknak nincsenek érdem információik a, a valóságról. Szerintem val az a kívás, ezt nekünk kell megszerezni. Nem várhatjuk onnan az információt, ahol nem érdek túl sok információt adni. Ezt, ez egy ez lehetetlen, pont, pont ez a legnagyobb probléma, hogy az információ monopolizálva van. És emiatt hát nyilvánvalóan manipulált ha már ebbe a témába eltávolodva az eredetitől annyit tennék hozzá, hogy ugye mindenki a kampányba az a programjára hivatkozik. Hát kíváncsi volnék, hogy hány százalék a polgároknak olvassa ezeket a programokat, de egy kész hát nem, nem hiszem. Tehát körülbelül ilyen arányban olvassák ezeket effektíve el előfordulhat az, hogy mit tudom én a sajtóból ilyen összefoglalókat esetleg még néhány ember elolvas azon kívül, de hogy végig rágja magát több tucat oldalon és még azt magába is fogadja. Ez egy dolog, de valami az, megvizsgálja azt, az, az az, hogy jellemző. az a képcselő azt a, hát, azt a programot komolyan gondolja. Hát azt nem, mert egy szép szavakat, szavakat lehet írni, hiszen nagyon sokszor a programok egymás másik párnak a programjának ügyes átpafozásával Már csak azért készülnek. is, vagy ha elolvassa a programot, akkor elolvassa annak a pártnak a programját, amire minden körülmény rá fog szavazni. És a másikét meg nem olvassa el mert arra úgyse fog rá szavazni, tehát a frontvonal bevetanozottak, olyan, hogy az első világháborúban, amikor mind a két fél beássa magát, és onnan dulyó a másikra, teljesen megberevettek a frontot. ezért kell, ez a másik nyilvános. Mi most ezt, mi most, hogy mondjam, mi szabadon beszélhetünk erről, mi ugye igyekszünk hát. nem konkrétan politizálni, mert, mert nem akarunk belekeveredni Persze. primitív dolgokba. De egy rendszert vizsgálhatunk. És amikor a városról beszéltünk, mi egy rendszert vizsgáltunk mindig, mert az egy, egy rendszer, és ennek a politika nagyon súlyos szereplője. Ez a, a mostani magyar demokrácia azért is hasonlít annyira a mert épp úgy épült fel, felülről. De tudjon azt mondani, ez van a fejekben, ez a minta van, ezeket, ezt tanulták. Ezeket a pártokat, ezeket a pártok, ezek tulajdonképpen, amik Magyarországon vannak, nem igazán nevezhetők pártoknak a, a szó klasszikus értelmében. A párt az valami olyas félét jelent, hogy a társadalomnak egy meghatározott, ö, ö, ö, ö, elég jól meghatározott részét, az érdekét bizony stratégia szerint képviselni próbáljuk. Ilyen párt volt annak idején a, a, a kommunizmus előtti időszakban mondjuk a kisgazdapárt, vagy ilyen párt volt a szociáldemokrata párt, meg lehetett mondani, hogy ez a munkásoknak a, a szervezet munkásoknak az érdekeit képviseli, ilyen és ilyen stratégiával, a, a állam szerepének az ilyen a Nem Ez az Amerikában két nagy párt lesz meg lehet mondani. Amerikai Amerika, Amerika, Amerika két nagy pártot alig lehet pártnak nevezni. Amerikában különféle okokból nem alakult ki igazán a klasszikus párt egyszer, mint Európában. Tehát nem egyedülálló az, ami Magyarországon van. Én csak azt mondom, hogy ami Magyarországon azt nem lehet igazán <gül> pártnak nevezni hanem az emberek ismeretek nélkül különféle örökségek előíthetik, és ez a sorok alapján, meg aztán abban sok-sok dezinformáció és hazugság alapján, amivel tele van a médium, ennek alapján aztán végül is választanak valamit. gőzük nincsen arról, mit választanak. Tessék meg akármelyik eddigi választásot, tudták-e az emberek, hogy, hogy tulajdonképpen mit szeretnek, vagy mire akarnak szavazni, mire fognak szavazni. Nem tudták. Az emberek döntő többségének fogalma nem volt róla. Most ami a, a pártprogramokat illeti, azon egy következő észrevételem. Egy pártnak a programját a ígéreteit nem akkor kell megnézni, mikor választási kampány van. A választási ö, ö, ö, kampány idején meg kell nézni, hogy ez a párt négy évvel ezelőtt mit ígért, és meg kell nézni, hogy mi lett ebből. Nagyon érdekes dolgok derülnének ki, mert tudjuk, egy ilyen pártprogram az, az meglehetősen demagóg módon van összeállítva is, tehát egy csomó minden olyan van, ami jól hangzik, ezt ágába sincsen megcsinálni, valószínűleg sok esetben nem is lehetne megcsinálni, de egy reális program az nem nem igazán blikkfangos, mert nem lehet megetetni a, a népe. Tehát ígérünk toronyórát lánccal, aztán akkor egyszer mi vagyunk, akkor már a fogja élni, mi tőlünk senki. Most hát innentől fogva, ez már megint egy borsevi struktúra, mert a kommunistákra volt jellemző az, hogy világot mindent megígértek, amíg hatalomra nem kerültek, aztán amikor hatalomra kerültek, akkor röhögtek, és kirúgták azt, aki e, megpróbálta a számunkén rajta. Na, szerintem ez a hatalomnak a jellemzője, és az egy, ez egyszerűen egy emberi e, hab. Fölemlítettétek a szeretetet, akkor pont azt hiszem, hogy itt nagyon alapvető, mondjuk úgy, hogy erkölcsi kérdésről van szó, egy karakán becsületes az igazsághoz hű ember, az valószínűleg nem hajlíthat olyan könnyen, mint a, a politikusok, vagy a, azok, akik ebbe, ebbe a demogóg világba működnek. Szeretnék valamit mondani. De bár tudom, hogy telefonunk van. Pedig de... már, punk a musolunk is leárt, tudjuk. Remélem, hogy nem lesz hozzá meghallgatjuk. Jó. rövid itt hozzászólás, tessé. Szívónapot kimálok. Csak éppen leszne. Kornél vagyok. Igen. De, tehát szívónapot kiválok. És azt szeretném tudni, hogy az mindent elmondakod, hogy, hogy, hogy mit meg szeretnének. Azra lennék ilyen végre, hogy mit igen. Nagyon jó a kérdés. De, de pedig arról volt szó, hogy mindenki borsemik, mindenki, mindenki diktatúrát szeretne, pedig FM ágában nincs. Nagyon gyüle van mindenféle diktatúrát. De. Azért hagyj mondjak valamit, biztos, de hogy nem arról viszony, hogy ön vagy mi szeretnénk ezt, hanem. De akik, igen, aki. Minden az akik... Mindjárt, hogy így a borszávik, meg úgy ne, nem mémoram. A demokrácia az, hogy én is, maga is elmondhatom, amit akarok a tájkoztatáson, meg annyit, hogy rajtam is múlik, hogy mihez jutok hozzá. Van internet, van Német-Francsa, Sotabinyelű hírcsakorna, tehát, tehát hozzá mi akarok várni, akkor hülye maradok jogomban hozzá. Jó egészséget kívánok! Köszönjük! Most éppen I, van az igazság, hogy jó, e, jó a Jó, hogy most a kérdés Igen. végül is, mert pont erről akartam beszélni. Én most már eleget, Csak azért, az, az, hogy közben véget érem, is, hát, hogy ezt folytatunk hát, el, De most tényleg egyszer, ez nagyon, ez nagyon az elejétől fekve, nem, akkor közel vagyunk hozzá. Csak azt jelzem, hogy legközelebb vagy, amikor megint együtt tudunk lenni, akkor csináljuk egy nagyon pozitív, ezért úgy jöjjünk, hogy az első nap percön fogva nem elemezzük a hibákat, mert már azokat ki elemeztük, hanem próbáljunk a bölcsességünket elővenni. Átvezetéssel a következő műsorhoz, egyébként ettől is függetlenül arra is gondoltam, hogy átfeltésnek is jó lesz. Nézzük a szavakat, mert a nyelv végül is elég sok mindent elárul. A politika szó, a polgárszó honnan származik? Hát a poliszból, a városból. Tehát a, a polgár azt hisz, a város lakó, a politika pedig a város közügyeinek intézése. Tehát voltak ö, a ókorban és középkorban is mindig is azok a az autonóm városok, amelyek a saját ügyeiket önállóan intézhették, hogyha egyébként a központi hatalomnak az adót lefizették, a katonákat kiállították szükséges esetén, és így tovább, de egyébként a maguk belső ügyeiben autonomok voltak. Na most, ez az, amit egy olyan fajta államszervezési, vagy közigazszervezé technika, aminek a révén nagyon sok minden vissza lehetne hozni. Tehát technikákra is szükség van ö, a szeretet mellett. És ö, ö, ez az, amit ö, végig kellene gondolni, hogy a, a városnak ezt a szerepét, ezt az autonóm szerepét visszahozni. Vissza és ennek megfelelően például miért lehetne arról beszélni, hogy ismét a városokat tenni meg a központi adó adóalanyává? Hogy a városok, települések vagy, vagy kis térségek, mit tudom én, fizessenek be a központi ö, dolgokra, ami, ami központi inténzendő. Adókat, és egy kicsit többet, mert hiszen a térségek fejlesztségi különbségei uh -huh. között Tehát ne a pénzt összegyűjtsük, hanem a város gyűjtse össze, és ők és a, és a város, a, a helyi közösség, uh -huh. a, a helyi közélet jobban ismeri a saját embereit, és visszahozható lenne az is, ami régen természetes volt, hogyha valaki a legtöbb adót fizette a városba, azt, ott elismerték, azt nem titkolni kellett, hogy ki a gazdag ember, hanem büszkén vállalták, hogy a közösségére ültették a legtöbbet. Uh -huh. e és cserében e hozzá, tehát beleszolási be lehetőséget adod, de nem azért, mert jó összakotítése volt, hanem tényleg a legtöbbet ő adta. E ezt sokáig pámadták, hogy egy nagyon rossz virilista rendszer, megint tudom én, ezek azok a technikák, amiket végig kéne gondolni, hogy mit lehetne visszahozni belőle, mert me látjuk, hogy valóban ez a mostani struktúra nem jó, tehát strukturális problémák vannak alapvetően. Uh -huh ezek az alap, alap problémák, hogy, hogy az önkormanditiságot mint olyat megerősíteni ezekkel az államszervezési, közigartás szervezési technikákkal, igenis vannak rá lehetőségek és módszerek, meg kell csinálni. Én a bandi védelmében szeretnék azt mondani, hogy te nem kommunistáztál most az előbb, hogyha igaz, hogy túl sokszor elhangzott az, hogy bolsevik így, bolsevik így, talán pont arra gondoltál, amit most te ezzel például jól ö, megerősítesz, hogy egy olyan rendszer, ami minden központilag akar elintézni, és onnan osztja vissza a dolgokat, tehát először központosítja a hatalmat, és utána egy kisebb csoport, amit ma lehet parlamentnek neveznek, de végül is, mivel központosított eszközökkel ö, él, Ugyanazt a technikát alkalmazza, mint az előző rendszer, ahol egyszerűen, hogy mondjam, egy, egy, egy szimpla ö, diktatórikus kérdés volt, most pedig ennek ugyan van már egy, egy törvényileg megvan a demokráciának az alapja, tehát éppen lehetne élni is vele, de a technikája még mindig ezt a régi módszert idézi. Na, hogy tehát mondjuk talán ne nevezzük megint Bolsheviknak, de a lényege valahol itt lehet. De, Tehát nem politikailag értetted, hogy ők most tizékiek, hát, vagy olyanok, hanem, hanem hogy a, ugyanazt az észjárást alkalmazzák, mint észjárás, Ugyanaz mechanizmus, az, Igen. hogy borségyak neveztem, azzal érzékeltetni akartam, vagy én ezt nem szeretem és nem uh -huh. tetszik nekem, de hogy tiszta vizet öncsék a pohárba, megmondom, mi a pozitív példa, mi az, amit én szeretnék és jónak tartanék, az nem egyéb, mint a Nemzeti Bizottságodnak és a Munkástanásodnak az a rendszere, ami 1956-ban kialakulóban volt. Hát ezt te ki célnak, nem a harcokra gondolok, hanem erre a társadalom szerveződésre gondolok. Legyen most tényleg ez az utolsó szó, mert ezzel talán egy újabb beszélgetésnek meg is nyitottuk az alapjait, úgyhogy két hét múlva, illetve négy hét múlva, mert a szabadság miatt nem tudom, hogy hogy fogunk tudni két hét múlva találkozni, nem valószínűleg négy hét múlva tudunk legközelebb találkozni, akkor majd megint találkozunk viszont tallásra.